Bai, beraz, lepone du manon elkartea duela hilabete bat sortuzen ainoan. Elkarte horren helburua ospitalean egoera larri batean diren aurreik, konsolamendu piskatek hartzea, ekintza ezberdinak antolatuz. Adibidez, eh, zaldien bisita antolatzea edo jostailu bilketak antolatzea. Elkarte horren historioa, Manon, eh, hainuako neskatiki bat da, ora iru urte ditu, eta duela ogoitabi hilabete eritu zen, tumore bat atseman zioten buruan. Eh, Hain bat mediku ikusi zuzten, eh, tumore hori sendatzeko, eh, parixerat eta bordelerat ibiliziren. Eh, bainan, tumore hori ezin da sendatu, mm -hmm. orduan, diabatu emezortzi hilabete pauen dela, leheni beharne aurospitalean eta han asituzte hartamendu ezigahiaka, zuen paliatif derakoan da, eta ari dira esperuan. Jostairu bilketa bat antolatzen dute, hainbat lekutan usten aldira o, jostairu horiek, Espeletan peletan usten aldira, saran, hainoan, txime eta turismo bulegoan, senperen entermaxen, zuraiden, kanbon, azkainen, Bernadetzen eta Morlazen, eta baita ere Euskal Iratietan usten aldira, ustaritzen, endaian, garazin eta maulen. Gu heldu da, eta augurien dako bat ukaitea, pues, poza hundia izaten da, joztailu berri baten ukaitea. Beraz, bai, gomitatzen zaustet, aldu zuen bezain bat joztailu ustea, Beraz, ekartzen aldira, edo zuen joztailu jipi, edo badira Gauza. araudiaka? Bai, badira araudiak, jostailuak ez tira erabiliak izan behar, jostailu behiak arbalinbada osasun arazoen gatik. Elkarteak indu konbentzio bat ospitalearekin ekintzak muntatzeko, bost ekintza urtean eta ospitaleak galdetzen du osasun arazoen dako jostailuak ez erabiliak izatea.